ירמיהו, פרק גימל. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו שנית, והוא עודנו עצור בחצר המטרה, למור? כה אמר אדוני עושה, אדוני יוצר אותה להכינה, אדוני שמו. קרא אלי ואהנקה, ואגידה לך גדולות ובצורות לא ידעתם. כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל על בתי העיר הזאת,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 מביאים תודה בית אדוני, כי אשיב את שבות הארץ כבראשונה, אמר אדוני. כה אמר אדוני צבאות, עוד אהיה במקום הזה, החרב מעין אדם ועד בהמה, ובכל ערב נווה רועים מרביצים צון, בערי ההר, בערי השפלה, ובערי הנגב, ובארץ בנימין, ובסביבי ירושלים, ובערי יהודה. עוד תעבור נא על ידי מונה, אמר אדוני. הנה ימים באים נאום אדוני, והקימותי את הדבר הטוב, אשר דיברתי אל בית ישראל ועל בית יהודה. בימים ההם ובעת ההיא, הצמיח לדוד צמח צדקה, ועשה משפט וצדקה בארץ. בימים ההם תיבשה יהודה, וירושלים תשכון לבטח.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 ואת בריתי הלילה, ולבלתי היות יומם ולילה בעיטם, גם בריתי תופר את דוד עבדי, מהיות לו בן מולך על כסאו, ואת הלוויהים הכהנים משרתי. אשר לא ייספר צבא השמים, ולא יימד כל הים, כן ארבה את זרע דוד עבדי, ואת הלוויהים משרתי אותי. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו למור.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 כי אשיב את שבותם, וריחמתים.